2019. október 30-a van szerda, 6 perc múlva 7 óra, ez a Kejfej Jancsi minden, amit aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fiala János szóra sem, vagy szóra nagyon is érdemes műsora megfelelő rész aláhuzandó minden nap kísérleti műsor, december 20-án utolsó adás, utána offline helyett online vagy valami megfelelő rész aláhuzandó offline, online, valami a 14 évvel aluliaknak nem, felette is igen korlátozott mértékben ajánlott. Két telefonszámol lehet elérni, 061-489 0999 és 063677 Ha azt hallották, hogy menet közben elbizonytalanodtam, akkor jól hallották. Ma már elkezdek foglalkozni a jövővel és megpróbálom lezárni a múltat a tegnapi nap nekem már egy kicsi sok volt belejött, vagy magamból is sok volt tehát nem önök vagy volt sok én voltam sok az a hőmérsékleti különbség, ami kialakult vagy érződött vagy bennem érződik önök és köztem azt ha megszüntetni nem is tudom nem is akarom minden esetre próbálok változtatni a hőkezelésemen. Ahhoz, hogy bele tudjunk lendülni a mai műsorba, ahhoz választottam egy témát, ami egyébként szerepel a mai civilapályán felvételén is. Ez egy korai felvétel lesz, hiszen szombaton kerül adásba. Keresem a papírjaimat. Már csak azért is érdemes lesz telefonálniuk, mert egyébként ezt a bús-komor zenét kell majd hallgatniuk. Így korra reggel. Ma a 2019. október 30-a -a, szerda van, 9 perccel reggel 7 óra. Ez a kefejöncsi minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Borultég. Vagy talán nem is annyira borult, 5-7 fok, aminek meg lesz a duplája, de ezzel olyan nagyon sokat nem mondtam. Kezdek. Meghívó a fővárosi közgyűlés 2019. november 5-én kedden 11 órai kezdettel a Városháza dísztermében Budapest 5-dik követ Városháza utca 9-11. El tartandó ülésére napi rendek harmadik napirendi pont. Javaslat Tarnós István korábbi főpolgármester részére a törvény alapján járó három havi illetménynek megfelelő összegű végkielégítésen felül, további végkielégítés kifizetéséről. Előterjesztő Karácsony Gergely. Szöveg. Tisztelt közgyűlés. A közszolgálti tisztviselőkről szóló 2011. évi daradam daradam daradam bekezdés alapján a polgármestert, ha a tisztségét legalább két évig betöltötte, és foglalkoztatási jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló dörödöm dörödöm törvény dörödöm dörödöm bekezdés törödöm dörödöm pontja alapján az új polgármester megválasztásával szünt meg végkielégítésként három havi életményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a képviselőtestület további le 3 havi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet. Talós István a főpolgármesteri tisztséget 2010. október 3. napjától 2019. október 13. napjáig töltötte be. Illetményének egy havi összege 1.296.321 forint volt, melynek alapján a három havi végkielégítés összege... 1.296.321 forint szor 3, azaz 3.888.963 forint. A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy Talos István korábbi főpolgármester úr részére a törvény alapjájáró három havi illetménynek megfelelő összegű végkielégítésen felül, további három havi illetménynek megfelelő összegű juttatás kifizetéséről döntsön. A főpolgármester részére kifiszteltető juttatás pénzügyi fedezete a dörödöm dörödöm címkódó a rendelkezésre áll. Szöveg Talós István korábbi főpolgármester részére a törvény alapjáról három havi illetménynek megfelelő összegű végkielégítésen felül megfizet további 3.888.963 forintot. Végkielégítés jogcímen. összesen 7 millió 777 926 forintot kap illetve kapna. Tudtom, hogy jövőre lenne esedékes az, amit október 17-én csütörtökön ígért meg a főpolgármester, mely szerint Demszki Gábor és Tarlós István, vagyis a Budapestet a rendszerváltás óta eddig irányító mindkét főpolgármester díszpolgárra választását kezdeményezte. Mindezt tehát október 17-én csütörtökön ez és a végkielégítés összege egymás mellett és egymástól függetlenül, de nagy valószínűséggel némileg összefüggésben van. Az azonlanilag úgy hír, ö, nyilatkozott ö, a megkínálás után Tarlós István, ha valakit megkínálnak egy pohár jó borral, valószínűleg a megkínálás innen van, és aki mellettől azt is megkínálják, akkor nem üti ki azt a kezéből, ami azért egyező meg, hogy egy ilyen talós Istvánnak megfelelő mondat. Ha valakit megkínálnak egy pohár jó borral, és aki mellette ül azt is megkínálják, akkor nem üti ki azt a kezéből, Örül a fejterjesztésnek, és Demszki felterjesztését sem ellenzi, hiszen a sok mindenben nem is értettek egyet, az szdsz politikus politikus csak húsz évig vezette a várost, a fővárost mégiscsak. Engedjék meg, hogy ezzel párhuzamosan, ettől függetlenül, de mégsem teljesen függetlenül részleteket említsek a Magyar Nemzetnek adott interjújából, Október 12-én szombaton 6 óra 50-kor jelent meg online, offline valószínűleg már hamarabb kapható volt, ez volt az utolsó megszólalása, utolsó nagy interjúja az önkormányzati választások előtt. Részletek Baranyai Gábor interjúja A jelenlegénél súnyogó félrevezető, mellébeszélősebb és képmutatóbb kampányt még nem láttam. Üszintén szóval ilyen főpolgármester jelölti mezőn sem volt még, mint most. A megmaradt jelölti hármas ismeretei, tapasztalatai mérsékeltek. Nem udvarias dolog ugyan, de nem tudom miért lepődnek meg, ha sokan cirkuszt emlegetnek. Majd később. Az ellenzéki kampány nem az önkormányzat kompetenciákról szólt. Az nekem nem kampány, ha valaki minden második nap kiáll egy utcasarokra, hat emberrel maga mögött, majd nyilvánvalóan teljesíthetetlen ajánlatokat tesz, miközben a saját teljesítményéről semmit nem lehet tudni. A kampányban az ellenzék részéről mindenről szó esett, csak arról nem, amiről kellett volna. Majd később. Az ellenzék ajánlata Katolus sorait idézve szélbe íródott, betű csak rajz rohanó vizeken. Majd később. Az elhangzott ígérettek, Komoly talanok. Az önkormányzatok közvetlenül pályázhassanak és jussanak nagy beruházásokhoz, szükséges uniós forrásokhoz elképzelhetetlen. Nincs olyan, amiről karácsony gergel beszél, olyan van, hogy közösségi kezdeményezés, de ezzel csak apró pénzeket lehet szerezni. Majd később. A karácsonyféle féle ígéretdömping megvalósítását jogszabályok sem teszik lehetővé. Például az ingatlanadót ő, mint kerületi polgármester, be sem vezette, főpolgármester pedig ilyet nem vethet ki. Nem tudom, a sem tiszta, hogyan képzelte az ígéreteinek pénzügyi hátterét, figyelembe véve a folyamatban lévő nagy projekteket, projekteket talán le akarja ezeket állítani. Amit az ellenzék és karácsony folytat, az nem kampány. Újabban meg levelet írt tömegesen a nyugdíjasoknak, amelyben részint engem rágalmaz, részint ismételten teljesíthetetlen ígéreteket tesz. Majd később. Karácsony Gergelyről szövetséges egy gyurcsány fején jelentette ki nagy nyilvánosság előtt, hogy kiment mögül a támogatás előtlen ahhoz, hogy nyerjen. Emlékszik valaki arra, hogy Orbán Viktor ilyeneket mondott volna rólam? Hallott bárki arról, hogy Karácsony Gergely kerületében zuglóban mi valósult meg? Nyilvánvalóan nem érti a költségvetés szerkezetét sem. Majd később... Karácsony nem csak a korábbi szerződést, amit maga nevezett korrupciónak írta alá minden jogorvoslati lehetőség mellőzésével, de kötött egy másikat is a testületi határozattal szemben. Zuglóban pedig az érvényes testületi döntés ellenére továbbra is büntetik a helyben lakukat a parkolásért, ami a párbeszéd irodájában, ha egyáltalán ott történt felbett beszélgetést illeti, az porrá megingathatatlan ellenzéki összefogást. Majd később. Karácsony rengeteg valótlanságot és badarságokat mond, de ha ráolvassák, Márti szerepben labírozza magát. Majd végül Karácsony patkányűben bemutatott szürreális fágyoltánca olyan kijelentéseket tenni, amit idézet nem lehet. Emlékezhet ön is a 2018-as, mármint ez Baranyai Gábornak mondja, 2018-as majd hétfőn bebicillizem a miniszterelnökség sztorira, aztán másképp történt. Az ilyen mondatok mindig elbizakodottságot, vagy látásfejlelmet tükröznek, hát ebben nem kicsit tévedett egyébként Tarlós István volt főpolgármester. Annyit szeretnék még mondani, hogy a mai Civil és egyáltalán a különböző megbeszélés és nem megbeszélés műsorokban is szerepelt Handó Tünde alkotmánybíróvá jelölése, és itt egyebek között arról is szó esett, hogy a mostani pozíciója és az alkotmánybírósága, tehát alkotmánybíró mi a között legalább valamennyi időnek kellett volna eltelnie. Így nem feltétlenül gondolom azt, hogy Talos István alkalmatlan személyét tekintve arra, hogy Budapest díszpolgára legyen, de az, hogy az első alkalommal, amikor a volt és a leendő, illetőleg akkor még be nem főpolgármester találkozik, akkor az új főpolgármester szájából ezek a mondatok, és ezt a mondatot itt nem fejezem be. Kíváncsi vagyok a véleményükre. 061 és 0636771161 ha telefonálnak, jó, ha nem telefonálnak, azt is tudomásul veszem, ha más témával kapcsolatban telefonálnak, azt is tudomásul veszem, és egy bizonyos idő után váltok, hogy személyes vizet levezzek amelyek aztán november 4-től egészen más csatornákon át fognak eljutni önököz, mármint a szónak abban az értelmében, hogy azt a gyászmunkát, amit október 13-a után nem az ellenzék győzelme miatt, hanem annak folyományaként megéltem, azt látványosan, vagy hangmányosan befejezzem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok német Sándor, hogy elnézse nekem csak egy... Mondat jut eszembe, ami a tanú című filmből, bacsó, hogy egy brancs ez. Hát, hogy föl a gombócot is megette, egy, ez. De egy brancs ez. Ne haragudjon, én, csak ez én, jutott. Én nem haragszom, de. de ki, ki, ki képez kivel egy brancsot? Hát a, most a karácsony rögtön az volt az első, hogy a talósnak a, a végkielégítését vég rendezzék meg mindent és közben így szidja a tallos a karácsony. Én tudom, hogy nem már le akarta rakni, de azt arulja el nekem, hogy van-e egyetlen egy elképzelés, vagy bármi, ami a fejében van, hogy ezt vajon karácsony Gergely miért is tehette meg? Hát szerintem azért, mert most annyira nagy lelkű akar lenni, vagy én nem. Ez nagy lelkűség? Nem, ez nem nagy lelkűség, sajnos ez nem Ez micsoda az ön szemében, azon túl, hogy egy branch. Hát az, hogy most ennél fontosabb ügyek mi, is vannak, mi, amit milyen, kellett volna. Én ezt értem, de milyen tulajdonsággal rendelkezik az az ember, aki itt cselekszik az ő szótára szerint? Ö, nem, ne arra, hogy nem értettem rendesen, hogy milyen, milyen... tulajdonsággal? Tehát nem nagy lelkű, hanem? Hát szerintem nem, nem jó lelkűséget van. Értem. Új szó született. Új szó összetétel. 0614890999 és 0 Bren vannak, vagy a fülükön ülnek. Ráadásul azt is felajánlottam, hogy bármilyen más témában telefonálhatnak. Kétségtelen, hogy nem kell mindenkinek negyed-négy óta fent lennie. Reggelt uh, tarlóssal kapcsolatban is um, mondanék pár szót, de előtte annyit mondanék, hogy uh, én nagyon fogom sajnálni, hogy, uh, hogy a rádiófrekvencián nem fog szólni, mert én uh, az életmódom kapcsán... Rendszeresen az autóban hallgatom az önműsorát, és uh, egészen másfajta. Hallgat, telefonon hallgathatja, meg van internetes autórádió hogy kétségtelenül sokba került, de telefonon hallgathatja, <gül> vagy telefonon keresztül kihallgat, kösítóval, fogalmam sincs. A technikának az egy számtalan vívmánya van, amivel azért ma már elérhetővé válik egy online szóló rádió. É, jó, igen. Térjünk erre vissza majd, amikor, amikor ez aktuális lesz. tarlós kapcsolatban és karácsony Gergely kapcsolatban. Én kifejezetten, az túlzás, hogy azt mondanám, hogy örülök, de nagyon jó dolg gondolom azt, azokat a gesztusokat, amelyeket Karácsony Gergely tesz. Olyan szinten vágyom arra, hogy megszűnjön ez a mindverbális, mindenfajta sárdobálás, harc, ami most jó pár éve jellemzi a politikai életünket, uh, hogy ezt elmondani nem tudom. Nagyon-nagyon-nagyon vágyom rá. Egy dologtól, és, és azt is jó dolognak érzem, hogy karácsony jelez valamit azzal, hogy uh, Tarlost uh, és Demskit is uh, együtt uh, javasolja díszpolgárra. Ez, ez egy nagyon konkrét üzenet, és uh, azt gondolom, hogy uh, azzal sincs bajom, hogy ezt uh, három hónapot még három hónappal megtetézi Ö, nem követtem olyan nagyon-nagyon-nagyon részletességgel, de ö, a, a sárgobálást, ami itt a kampány során ö, zajlott, láttam Tarlósnak egy-két őrületes megnyilvánulását. Nagyon-nagyon-nagyon zavart. Ö, egy, egy dologtól félek, és erőteljesen félek egy dologtól. Ö, az attól félek, hogy nem maradjon karácsony ö, ö, működése, Gesztusok szintjén ne ragadjon le. Itt meg kell, hogy el, ugye, azt meg kell, hogy kérdezzem öntől, hogy a gesztust ön itt miben értékeli, miben látja ön a gesztust? Határozott irányt látok arra, hogy megváltozon egy, egy kommunikáció. Határozott irányt látok arra, hogy jelzések mennek ki, az, arra vonatkozóan, hogy október 23-án hogyan mit és kitünnepünk. Még nincs idő, nem volt idő arra, hogy bár, bár az, hogy, hogy a kilakoltatások leállításáról szó van. Rendben, azt hogy mondja egy... az egyik a sok a, magyarázat közül, gesztus, hatáskeltő megnyilvánulás, magatartás, cselekedet vagy megnyilatkozás közlés, amely kifejez egy hozzáállást, lelki állapotot, szándékot. Milyen hozzáállást, lelki állapotot, szándékot fejez ki ez az ön számára? Én azt gondolom, hogy ez üzenet azoknak az embereknek, és tulajdonképpen mindenkinek, vagy azoknak az embereknek, azok, azon emberek egy részének, akik megválasztották karácsony Gelgeit, és azon emberek részének, akik ugyan nem választották meg, nem rászavaztak, de, de hogy nem, nem jó érzéssel hallgatják azt, ami, ami zajlik a, zajlik a, a politikai megnyilvánulásaink. A, nem a miénk, hanem a, a, a magyar politikai megnyilvánulások, megnyilvánulások terint üzenet ezeknek az embereknek, hogy itt most, egy, itt most itt, ha eljutottunk egy határvonalig. Itt most van egy olyan áldott pillanat, amikor lehet váltani. Csak én attól félek, hogy azzal, és, és erő, csak a nagyon félelem a félelem, és ne valósuljon meg. Az, hogy töttös kata a a, a gazdálkodásért felelős helyettes se Karácsony Gergelynek. Félek, hogy ez már egy olyan belső... Betű... Én értem, de ez hogyan jön a tarlóshoz? Tehát, nem ezt, a tarlóshoz, nem én, a ez és nem Demszkihez, nem én ezt, érte, én ezt értem, de ön most egy, tehát hogy mondjam, egyen a könyökét vizsgáljuk a karácsonynak, és én most a térdéről beszél, már pedig egyszer majd biztos a térdéről is lesz szó, de én maradok a könnyökénél. Azt kérdezem öntől, hogy akkor, amikor az ember a legyőzőjét, a legy, azt, akit legyőzött, egy olyan harcban, vagy egy olyan küzdelemben, amiből szemelvényeket olvastam, és nem a karácsony tollából, hanem a tarlós tollából, akkor abban az ember az örömét miért osztja meg azzal, hogy magához emeli azt, akit legyőzött olyan módon, amit egyébként a közelmúlt, az az egy-két-három hónap, ami ezt a győzelmet megelőzte, semmilyen vonatkozásban nem indokol, és ha indokolja, akkor az ember azt gondolja, hogy ezeket a lépéseket, ami a végkileg, végkielégítést illeti abban én valószínűleg, de én, én vagyok és nem ön, rábíztam volna ezt valakire, hogy ezt terjessze be, és ne én terjesszem be, én, mint főpolgármester, ami pedig a díszpolgárságot illeti, miután ezt jövőre adják, én azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem közvetlenül az első találkozón, hanem 2020-ban, amikor esedékes, mondom el. Én megmondom önnek őszintén, én ebben semmilyen gesztus nem érzek, én ebben pontosan azt érzem, amikor én elhódítom önt a férjétől, akit egyébként vonzónak, nálam fiatal, vonzónak tartok, nálam fiatalabb, és van valamiféle lelkiismeretfurdalásom, és ezt azzal fejezem ki, hogy azt mondom, hogy menjünk kell hármasban ebédelni, amire őn azt mondja nekem, ha józan, hogy ne haragudj János, de én azért választottalak téged, mert vele már nem akarok vacsorázni. Nem, én ezt nem így gondolom. Én ezt én értem, nem. hogy nem így fennem. gondolja, csak azt mondom, hogy közvetlenül a győzelem után ennek az értéke az én szememben több, mint kétes. Én azt gondolom, hogy az, ahogy, az, ahogy Tarlós megnyilvánult és viselkedett mind a kampány alatt, ami hozzám eljutott, mind pedig az az őt minősíti, kifejezetten őt minősíti. És egy pici más, picit más vonalat fogok el most behozni. De az, ahogy mostanában halljuk, Orbánt ő, ő, ő nyilatkozni a, az önkormányzati választások után egy teljesen más egy markánsan más ö, ö, hozzáállású habitusú szeretni, embert ha mutatva te, ha, ha hallgató az, volna a, a turizmus kongresszuson egyáltalán ön, azt egy dolgot értek ön békét szeretne azt, hogy azt a békét, amit vágyja, ezekkel az eszközökkel meg lehet-e teremteni, én innen a Kejfejancsi székéből csak azt tudom mondani, hogy kívánom önnek. Az én realitásérzékem azt mondja, hogy egy tízes skálán négyes. Tehát nem kevés, én majdnem nem lehet nem nem megteremteni. Nem, nem lehet megteremteni. Elindítani a lehetőségét annak, hogy ez mondjuk két-három év múlva egy nyugodt és működő, működő fővárost eredményezzen, és egy, ö, el, elmondom, hogy engem mi, mi zavar. Én próbálom, amennyire lehet ö, ö, magamat nem bevonni ö, olyan módon a politikába a, az információk ö, szintjén sem, ö, hogy az, ö, az ön, ön ö, rádióját, ö, műsorát hallgatom, ö, időnként, időnként belehallgatok a, a klubrádióba is, de már nem, nem, nem, nem, nem olvasok olyan, olyan ö, ö, híreket, a, ami, ami a, a, a konzervatív oldalról jön, vagy a, a, az erőteljesebben jobb oldali oldalról jön, ö, de mégis hat rám, és óhatatlanul rossz érzést ö, ö, generál bennem. Ezért menekülök ennek, a családba, menekülök ez, a munkámba. Ez, de, de hogy értem. szükségem van arra, hogy ö, és, hogyha azt nem tudom, hogy hogyan tud működni Karácsony Gergely a főpolgármesterként ilyen meghatározott keretek között, amit majd a kormány biztosít a számára. De az, hogy elindította egy más hangot, az, hogyha, hogyha egy év múlva is ezen a szinten megragad ez a történet, az nagyon nagy baj lesz. De abban reménykedem, hogy az, hogy elinduljon valami ahhoz ilyen gesztusoknak. Én, értem, én, ad, én azt mondom a tévedés kockázattával, hogy az ön békevágya némileg legyőzi a realitás érzékét, de kívánom önnek, hogy én tévedjek. Viszont hallásra! 061 489 099 és 0630-6771161. Itt szeretném elmondani, hogy november 4-én, azaz a következő hétfőn este fél 8-tól nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, Ahova önöket sok szeretettel elvárom. Tehát november 4-én, hétfőn este fél nyolckor. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, hát értek egyet. Ez, ez, ezek a gesztusok, ez az extra speciális, kiemelt fizetés, emelés, nem fizetés, nem fizetés, nem kielégítés, egyszerűen nem értem. Nem értem. Jó hasonlat, amit mondott, hogy mi szerint menjük el van, a vacsorázni, mert um, bűntületon van, illetve még azt tudnám hasonlítani, amikor menjük a, a Mix martial arts valakit legyőzi az ellenfelet, és olyan extázisba kerül, hogy ott emelgeti, csókolgatja így, a legyőzött így. ellenfelet, és, én, és én, felemeli a kezét. Ezzel együtt tökéletesen, megértem a... tökéletesen megértem a hölgyet, azt tudom ki, neki mondani, és mindenki másnak, hogy nézze meg a zuglói modellt, hogy e tekintetben sikeres volt-e vagy sem, és ha sikeres volt, akkor legyen sikeres a főváros, ha pedig nem volt sikeres, akkor ne azt következzék belőle, hogy nem lesz sikeres a főváros, csak gondolkodjon el, hogy mennyiben más a főváros, mint amilyen zugló volt, miközben az ember tökéletesen érti azt, hogy béke, béke, béke, csak ez nem a szó mágia által jön létre, de mindenkinek a véleményét tiszteletben tartom, legfeljebb nem értek vele egyet. Ez igaz, és én egyet és tényleg azt látom csak, hogy ez egy gyerekes megmozdulás volt. Gyerekes, ö, ö, ö, nem is tudom, hogy nem kifejezni magam, ö, de már láttunk ilyet ö, karácsonytól, többek között ön felé is, ez a mérhetetlen tisztelatlansége. Hát, néze, néze, néze. Legalább ö... annyit írjon vissza, hogy nem érek rá, dolgom van, szívok a papírmunkával, majd Jó, ha, ha, ha, már, ha már ezt felemlített, akkor megkérdezném az előző betelefonáló hölgyet, bár a vonat én szakítottam meg, hogy egy pillanatra visszatelefonálna-e, és aztán ez lehetőséget ad, hogy nagyjából legkésőbb vált csak témát. De bárki más is telefonálhat. 061 489 099 és 06 Ne felejtsék, november 4-én hétfőn nagyon messzire jött ember lesz, az akváriumtól volt lokáljában, és a hölgyet pedig arra kértem, hogyha volna olyan kedves, és visszajön, azt megköszönöm. Előre mondom, hogy kicsinyes leszek, ha nem ő hív, akkor ez a fejezet kimarad. Jó reggelt! Jó itt vagyok. Azt kérdezem öntől, hogy arra visszaemlékszik -e, amikor a Puzsér egyszerre esett a karácsonynak, de alapvetően nekem, és amikor én azt kérdeztem a karácsonytól, csak annyit kérdeztem, hogy miért nem áll ki mellettem, akkor azt mondta, hogy egy politikus ilyenkor egy ilyen nyilatkozat elől kitér. Azt, amit Tarlóssal kapcsolatban mondott, és fontos, és az, ami velem kapcsolatos, és abszolút talán, ha egybeveti, hogyan jön abból a létre egy egyenes? Ö, nem jön létre egy egyenesebben. Igaza van, bár nem hallottam. Nem, nem, volt egy időszak, amikor nem, nem tudtam követni a műsort, de ezzel együtt. Itt van még? Persze. Ö, ezzel együtt ö, értem, értem, nekem, nekem is rossz érzés, vagy rossz gondolata az, hogy eltűnt a karácsony -gergely. Nem, nem, nem, nem. Én, én nem arról beszélek, én arról beszélek, az az egyik része, hogy eltűnt, a másik pedig az, amikor egyszer a Puzsér a szájára pontosabondva a tollára vett, és ehhez képest az igény a világán, semmit nem reagált uh, Karácsony Gergely. Akarja, hogy felolvasson? Nem, hisz, ne, nem hiszem, hogy jól járt. Hát, nem hiszem, hát, hogy jól Hát akkor fel. ne, ne olvasd Ö, érzem, igaza van, igaza van. Ö, Sajnos egyre nem tudok eset... fizetni neked azért, hogy jókat beszélgessünk a műsorodban, de a választás közeletében egyre nagyobb szükségem lesz a támogatásodra, a szeretetedre és a megbecsülésedre. A következő ajánlatodon adni az FJP művészeti szolgáltató BT-nek, ha idén össze Budapest főpolgármesterre leszek, így puszer. Robert, rendelek havi négy órát a nagyszerű insoratban, és nem is olyan nevetséges összegekkel fogom kiszúrni a szemed, amiket ezek a filéres, Fideszes és és disznok irítanak. Az Újpestel, a szemlőrincel a, a zuglóval és a város égezéretével kötött reklám szerződését helyébe, egy tripla ajánlatot teszek le, nem fogom a Budapesti egy pénzét hülyeséget költön, amikor ilyen kiváló lehetőségem lesz arra, hogy reggelenként jókat beszélgessünk. kérek, hogy az októberi választási, választásig hetent egyszer velem is úgy jel, mint karácsony vagy a szintén parkolási a Ferencvárosi polgármester, a Fideszes bácskai Jánossal. Sajnos jelenleg nem rendelkezem a megfizetett adók felett, de ígérem, hogy a győzelem után közpénzben füröztelek. Majd te leszel a hazai rádiózás tiborcistványa, és csak számláznod kell, meg a finom nyelveddel kényeztetned ott, ahol kérem. Ebben te vagy a legjobb, a referencia munkáid nagyon meggyőzőek. Ígérem, soha nem hozlak olyan kellemetlen helyzetbe, mint a pofátlan karácsony, aki hónapok így nem fizet neked, meg a műsorodban kell panaszkodnod, hogy végre pénzhez juss. Amire az volt a reagálás, hogy erre nem célszerű reagálni? Furcsa, mondok. Egyetértek. Té nem tényező ez az ember. Nem tényező sem a stílusát tekintve, sem pedig a tekintetben, hogy, hogy ő elindult. Ö, eszköz. Valakinek, valakiknek, saját magának a kezében nem tényező. Nem szabad tényezőt csinálni belőle. Én ezt belőle. értem, de a rádióműsoromban a Puzsé -re való reagálás tíz esetben -szor meg megvolt. Ez a kettőbe tartozik de az is lehet, hogy abba az egybe. <gül> ö, nem mentegetős, nem, nem mindig tudom hallgatni a műsorát. De nem, de Já, most nem kell, hogy kész, itt van, de elmeséltem önnek, visszavittem önt egy fél évvel. De, igen, de akkor is azt reagálom, és azt mondom, hogy ebből ezt az embert, tehát, hogy, ö, semmilyen módon nem kell vele kapcsolatot teremteni. Semmilyen módon. Érted, de hangzott. Hogy... Jó, csak gondolját. Ezért hagyom abba egyébként ezt a gyászmunkát, mert ebből se jól, se rosszul nem lehet kijönni. Ebből kijönni kell, és abba hagyni. És alkalmasint akkor felidézni, amikor oka van rá az embernek. Nem azt mondom, hogy eltemetem, azt mondom, berakom a zsebembe, és nem veszem elő. és mondok egy példát az a Facebook csoport, amely teljesen méltatlan a soromhoz, velük kapcsolatban néha ígéretet tettem, hogy nem olvasom őket és most kitöröltem a telefonomból azt ami a Facebooknál alapvetően elhozza a nevüket, így csak rá kell böknem, és akkor előjönnek abból adódóan, hogy kitöröltem, nem nézek rájuk beírhatnám, és megint rájuk nézhetnék, de az két lépés korábban ehhez elég volt egy lépés Talán három héttel talán egy hónapja nem tudom, hogy mit művelnek. Jó reggelt ismét én telefonálok, és ígérem, többet nem fogok teleponálni. Nem, nem, nem. Annyira nem, hogy most viszont, ha már harmadik, akkor ezt a beszélgetést ön fogja befejezni, hiszen eddig kétszer én fejeztem be, és most már harmadjára úgy dukál, hogy ön köszönjön el. Figyelek! Rendben. Nagyon-nagyon sokszor ö, érzem, hogy be kell telefonálni. Nagyon sokszor érzem, hogy szükség lenne megerősítésre, visszajelzésre, e-mailt küldeni, nem teszem, vagyis nagyon-nagyon ritkán teszem, talán, talán ha háromszor beszélgettünk eddig. És most már nagyon bánom, ha így feljött ez a puzsér történet, nagyon bánom, hogy amikor Baranyi Krisztinával beszélgetett, nem tudom, hogy mikor beszélgetett vele legutoljára, én azt Egy a beszélgetést, hete. azt a beszélgetést hallgattam, ami az, ismétli, meg az ismétlő beszélgetést hallgattam, ez nem sokkal a megválasztása után volt. És, és arról szólt, nekem arról szólt, a, a beszélgetést tartalmától jobban tudja visszaadni, mint én. Maga a tény arról szólt, ami ahogy ön beszélgetett vele, amit én tanítanék a kommunikációs főiskolán. Élveztem, olyan élvezettel hallgattam azt a, a, a szakmának, azt a hihetetlen magas profizmusát, ahogy előcsalogatta belőle, ahogy rávezette, megpróbálta rávezetni, ahogy megmutatta neki azt az utat, amit ön szerint járnia kellene, vagy talán jó lenne, hogyha járna, és, hogy ha, és milyen módon kellene, vagy mit kellene ö, ö, mellőznie, megszüntetnie, mire kellene figyelnie, ha ezt végighallgatta ő saját maga utólag, rájön arra, hogy, hogy milyen más módon kellene ö, tevékenykednie, az újságírás magas foka volt, ö, egy nagyon kedves ismerősömnek mondtam, hogy ezt feltétlenül hallgassa meg is. Jó, és ez hogyan kapcsolódik és az előzőekben róla. elhangzottakhoz? Tessék! Ez mennyiben kapcsolódik az előzőekben elhangzottakhoz? Annyiban kapcsolódik az előzőekben, az előzőekben elhangzottakhoz, hogy az, amit a Puzsér tesz, az méltatlan még önhöz is. Ő Ön hozzá meg aztán pláne, de hogy... Ö, Másból kellene, másból kellene táplálkozni. Önnek Nem abból kellene. Önnek van gyereke? Van. Jó, akkor azt ön is tudja, hogy ha meg akarja dicsérni, vagy le akarja színi, akkor azt el kell dönteni, hogy leszídja, vagy megdicséri, és mondhatja azt, hogy egy másik alkalmat kereszt, amikor ennél nagyobb sikere lesz, vagy ennél nagyobb kudarca, és azért fogja majd megdicsérni, vagy azért fogja megdicsérni, vagy azért fogja megszídni, de valamiféle relációt, valamiféle viszonyrendszert kell a valósággal önnek rétrehoznia ahhoz, hogy a gyereke többé-kevésbé lássa azt, hogy az anyja miképpen viszony dologaihoz, Hogyha random módon, kiszámíthatatlanul viszonyul a vele történtekhez a tekintetben, hogy, ő, hogy ön hogyan kommunikál vele a fiával, vagy a lányával történtek kapcsán, akkor a gyermeke elbizonytalanodik, illetőleg eltávolodik öntől, mert nem tudja mire vélni, hogy ön minek a függvényében szólal meg. Mm. Erre mindannyian a... vágyunk. Az ön Igen, gyereke épp a... úgy, mint én, Igen. és Igen. erre ön is vágyik, legfeljebb nem vallja be. Igen, igen, János, de olyan magas mércét állít velünk szemben, amiért én nagyon szeretem a műsorát, és ezért hallgatom. Ezért hallgatom, hogy időnként kivezessen engem az erdőből. De ezzel együtt olyan magas mércét állít elénk, olyan másfajta viszonyulási és reagálási metódust szeretne tőlünk, amit még meg kell tanulnunk felhetően. Hát egyrészt meg kell tanulni, a másrészt nem kell megtanulnia. Én azt gondolom, hogy rejtett módon önben ez ép úgy ott van, mint bennem, és néha ugyanannyira nem tartja be, mint én, de attól még az a kérdés, hogy ott van-e önben, de erre ön tudja a választ. Ezen gondolkodni fogok. Köszönöm, hogy meghallgatott. Úgy Viszontlátásra. 061 4890 egy és -1 -1 -1, még egy negyed órán keresztül, aztán 8 óra után más témára térek át. Fél 9 után Nemes Gáborral beszélgetek, 9-re pedig taxijön értem, hogy elvigyen az atv be Minden nap kísérleti műsor, december 20-án legalábbis itt a 98-on utolsó adás. November 4-én, hétfőn este, fél nagyon messziről jött ember, az Club volt lakájában, a belépés dítalom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon jó, hogy visszahozta ezt a -Robertes dolgot, meg ezt a karácsony dolgot, és az jutott eszembe, hogyha így a választási sikere után önnel ilyen hálátlán volt a karácsony, nem tudok jobb szót, akkor a a, a tarlós helyébe elkezdenék aggódni, hogy, hogy, hogy ez, ez milyen hadműveletnek lehet a része az, hogy most kiemelt uh, szerepkörhöz juttat. Vagy ennyire kedves velem. Mert nem, nem, nem, nem, nem, nem hinnék neki. Értem, amit mond, nem mérem magam össze a semmilyen módon, mint ahogy ön sem mérem össze mással. Értem, amit mond. Az jutott eszembe, bocsánat, az jutott eszembe egy szó. Kiméletlen stratéga. A, a Karácsony gergelyel kapcsolatban. Jó, hát a politika Igen, a és nagyon sok más gyere. foglalkozás másféleképpen belétve az enyém. E, azt se üzhető másféleképpen. Az egy másik kérdés, hogy az ember közben mit engedhet meg magának, és mit nem. E, és hát nagyon büszke vagyok a tekintetben magamra, hogyha minden igaz, akkor ma holnap le fogok tudni számolni ezzel ebben a formában, mert e, én azt gondolom, hogy ebből ennyi untig elég volt, ha nem volt egy kicsit sok, miközben az önnel folytatott beszélgetés arról győz meg, hogy tökéletesen érti, hogy miről van szó, beleértve, hogy valószínűséggel a saját vonatkozását illetően eh, volna talán még hasonló története is, de most nem az szerepel. Sajnálom az apropót őszintén. Legalább én sajnálom. Tudják, idéztem már önöknek azt a Mel Gibson filmet, amikor levetköznek a nővel és mutatják egymásnak azokat a sebeiket, amelyeket a foglalkozásuk során elszenvedtek. Lőt és szúrt sebek. Az elmúlt hetekben egy párral szaporodtam, vagy egy pár sebb helyett többen van. Én azt a farokságot, mely szerint, ami nem öl meg, az, hogy önben az, nem tudom, az bölcsebét tesz, ezt nem vallom. De hát, ha maradt még épp testfelületem, akkor Istenem, nem tetoválás lesz rajta, hanem ez 061 099 és 06 36 -7 -7 -1 -1 -1 távol tőlem, hogy hűsi púzba, púzba merevedjek, vagy bármilyen púzba merevedjek. Pszichodráma, ahogy Rangos Kati férje mondta. Pszichodráma, hogy is uraim. 0614890999 és 06367 71161 Jööreget! Jöreget kívánok! Bennem is kavarognak gondolatok uh, itt a krímaváltozással kapcsolatban. Már akkor feltűnt, amikor az első par, eh, hibatai napján leültek ott az a tárgyalóban, egy szobában az tarlóssal, és annyira mosolygósan és barátságosan kínálták egymást helyjel és minden, hogy furcsa volt. De nem is megvan a, a béke utáni vágy, de egyelőre csak kapkodom a fejemet, és leginkább az jön a fejemben, hogy hol itt a trükk. De azért ne el, hogy a, a jobbódal is tett de a jobbódal is tett Mondja meg. Például két napja pont kritika élelemítette ezt, hogy, hogy lehet az, hogy egyik nap a támogatás megvonását sejtetik, a másik nap a támogatása, mostát a városligek leállítását nem teszik lehetővé, vagy valószínűt lennek állítják be, majd pár nappal később elvileg elképzelhetőnek tartják, és pont ezen Hát ezt nézett, hogy ez most milyen ellentmondás van egymással. Hát is egy ilyen gesztus volt. Ha, gesztus, között, ha, gesz, ha igazán gesztus lenne, azt az, az mutatná, hogy holnap csütörtökön 8 óra 4 perckor György Evés Beredek a városéges ZRT megszólal. Ha nem fog megszólalni, akkor erőteljesen gondolkodjon el ezen. Ha nem. keretek között fog megszólalni, bizonyos témák kizárásával, amit én lehetővé fogok tenni, akkor is gondolkodjon el ezen. Más nem. az, ami ö, a képernyőn van, és más az, ami a háttérben közben zajlik. Én szerintem csak azért is gesztus, mert ahogy Esimo László mondta tegnap, tegnap, előtt, tegnap hogy ez, ez jogilag teljesen rendben Azt volt. értsenek, tehát... hogy ez elsimon ezügyben egy olyan valaki, akinek se nyerni... Tehát ebben a történetben, és ezt tegnap éjszaka megbeszéltük, mint az ATV-ben is volt ugyanezen téma kapcsán, neki se nyerni, se veszteni valója nincs. Itt, aki ezügyben érdemben meg tud szólalni, az Orbán Viktor, fürjes Balázs, leginkább Orbán Viktor, és Karácsony Gergely. Jelenleg az ami az előterjesztést illeti a Városligetről, a tarlusféle beterjesztés már olvasható, a Városligetről való beterjesztés, amely november 5-én elhangzik, még nem olvasható a Budapest portálon. Oké, okay, még egyet. Korábban volt egy olyan érzés nem karácsonyal kapcsolatban, hogy ha valakinek pofont kell adni a Fidesznek, akkor a talán ő a legjobb. Tehát ha valaki eldönti, hogy kitől akar, hogy is mondjam, font kapni az apjától, vagy az anyjától, vagy a nagymamától, el tudja dönteni. Akkor ilyen értelemben gondoltam azt, hogy hát még az a legjobb, mert, mert ő, hogy is mondjam, egy kicsit legalább becsomagolja, és megint csak a gesztusokra utalok. Tehát ez eddig nem rosszul alakul. Tehát nem annyira rosszul alakul ez a dolog, mint amilyen rosszul alakulhatott volna. Mert mi? Ez a, hát ez a budapesti elvesztés Elnézést. 13. óta 17 nap. Ő mit tapasztalt, ami érdemi? Csak gesztusokat. Ezzel kezdtük. Tehát én a gesztusszóra rezonálok most ezzel a betalapodással. De milyen gesztus tapasztalt még? Hát például az is egy gesztus, hogy nincsen demogók támadás. Demogók támadása tesszét. mi jelent? Hát az új helyzet ellen. Tehát nem, nem, de Az új helyzet úgy, ellen, a... hát ha meghallgatja a október 23-ai beszédét, abban egy miniszterelnök vagy köztársasági elnököt hall. abban nem a főpolgármester volt jelen. Az pontosan rávilágít arra, hogy az önkormányzati választás valójában egy pót országgyűlési választás volt? Hát, euh, szerintem nem az volt, de, ez a véleményem. Azért nem az volt, mert ez sokkal inkább területi a bír, mint egy országgyűlési választás. Sokkal inkább. De azt a beszédet, ha a szövegét felidézi, akkor abban várospolitika viszoda kevés van? Hát ez igaz. De hát ez a 17 nap azért arra kevés volt, hogy konkrétumokat soroljunk hűvös halomba. Ez a 17 nap arra tán elég, vagy... Sok arra lehet maximum elég, hogy képzéseket megy. Meg, ebben nem fog önnel vitatkozni, valójában november 5-én nagyon sok minden eldől, az lesz az első közgyűlés, addig e, tényleg e, a felkészülés zajlik, és november 5-ével sem dől el minden. Én azt abszolút értem, és értékelem, független, hogy erre nem biztos, hogy igény tart, hogy ön mit szeretne a jövőben. Nekem nem az a dolgom, hogy ellene dolgozzak, de az opponálást attól még fenntartom, függetle attól, hogy ön is nagyon jól tudja Karácsony Gergelyre szavaztam előtte itt a Unikumot Értem Hát én nem rá szavaztam de, de nem vagyok kétségbe esve a mostani helyzettől olyan nagyon ki lehet ebből jól is jönni Még egyszer mondom én azt érzem, hogy magával a küzdés nem velem Ez a találjunk valami jót de találjon én nem fogom lebeszélni. Sőt, ha talál, örülni fog. Az öröm az az egyik legfontosabb emberi erény. Én, de én nem vagyok politikus, biztos, hogy arra vágytam volna, hogy mondjuk Ugi Attila terjessze föl azt, hogy Talós István kapjon még három hónapot, és akkor én, mint főpolgármester azt mondtam volna, támogatom. a tarlósi mondat, ha valakit megkínálnak -e egy pohár jóborral, és aki melletteül azt is megkínálják, akkor nem üti ki azt a kezéből. Hát, emberek! És akkor jön Kocsis Mátét, Demszki Gábor tisztára mosása és tarlós István megalázása. Így párhuzamosan! Miközben Szent István szobor nem biztos, hogy lesz, egy virtuális tarlós szobor készül. Egy vagy két telefon még belefér 0614890999 és hat 06 egy Kíván. rengeteg mondani való, lenne, de nem annyit azért, nem. De most itt a vége felé. Az, azt vettem észre az elmúlt halvim évben, hogy az önkormányzati választások egyre inkább átmennek politikai választásokba, és hogy tulajdonképpen ezek a városi önkormányzatok egy egészséges pártbizottságok, ugye? Nem tudom, lehet, fogalma nincs. Tudom. Hát én azt értem, hát most csak erről szól, hogy melyik oldal, és hogy akkor az ő hatalmában van, a Fidesz hatalmában, az ellenzék hatalmában egy város. Már pedig akkor ezek a által irányított részek, ezt pártbizottságnak hívták ezelőtt 40 évvel, aki már akkor ért, az már megélhette, és majd onnan jönnek az utasítások. Szóval, persze hülyeség, amit mondok, mert nem, nem ez a neve, de erről szól és ez a hatalmat jelenti, miközben egy városban egyáltalán nem a... Jó, ha Nider Niedermüller Pétert, akkor ott nem egy pártbizottságot hallott. Ha Baranyi Krisztinát meghallgatja, nem egy pártbizottságot hall. Ha Fekete Győr András hallgatja, akkor a pártfőtitkárát hallja. Egyre inkább a pártfőtitkárát én a magam részéről futva menekülök a Momentum elől. Nekem csak ez volt az érzés. Értem, is, de, de erre, erre, erre meg kéne találni mindazt, ami ezt bizonyítja. Jó reggelt kívánok! Ha megengedi, akkor két véleményt szeretnék elmondani. Egy, az, hogy a Karácsony Gergely az ön műsorából, meg ha lehet ezt a szót használnom, hogy kapcsolatokból így szel ki. Ez, ez nagyon csúnya dolog. A másik pedig, hogy a tarlósféle dologra. Nekem az a véleményem, hogy ez nem gesztus. Ha nagyon szépen fogalmazok, akkor inkább taktika. Nem ennyit szeretném. Nem bitatkozom önnek. Úgyhogy csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Viszonk Nyelvem hegyén van egy másik történet is, de azt megtartom magamnak elsősorban azért, mert mindent el kell követnem annak érdekében, hogy az érzelmeim ne vigyenek rossz irányba. Nem csak akkor, amikor állandó magamról van szó, hanem amikor mások van szó, akkor sem. Jó reggelt. Szép jó réged, kívánok. Sándor Flórián vagyok. Jó reggelt. Karácsony gergél? lehet egy... Hogy kapcsolatban lehet egy megjegyzés. Hajde! Uh, a helyet, hogy a sebeit nyalogatja, nem kellene egy picit magába nézni önnek? Milyen vonatkozásban? Uh, hát, hogy miért nem ír vissza Karácsony Gergely? Mert azért nem, nem tudok önnek válaszolni, mert 13-án még visszaírt. 13-án még fölvette a telefont. Önnek mi a magyarázata arra, hogy 18-án már nem tudja? Hát tette? én én, hogyha valaki nekem nem ír vissza, akkor feltétlenül a másik félben keresem. Elnéz, nem. Elnézést. 13-án még minden megvolt, Pénteken vagy csütörtökön már nem. Nekem ebből milyen következtetésre kéne jutnom, amikor előtte fel, felolvashatom önnek, hogy minden egyes csütörtökön hogyan küzdöttem azért zuglói polgármester idejében is, majd később is, hogy adjon egy visszajelzést, ami azért volt szükség, mert a legkülönbözőbb idővariánsokat kellett kitalálni. Ez egy nem egy tegnapi kapcsolat. Itt 13-án nem történt semmi kettőnk között. Hogy mellette feltűntek-e új emberek, azt nem tudom. Én de nem hallom. Én azt nagyon sajnálom. Én ugyanúgy beszélek, mint ezt megelőzően. Ön hall Én tökéletesen. Én most is megismételt az adásban, hogy rászavazott, de unikummal. Ez önnek mit jelent ez a mondat? Ez arra vonatkozott, hogy az a konstelláció, ami létrejött, azt én nem pártoltam. Értem. És a Karácsony ez vajon hogy esetett? De Karácsony Gergelyen ezt előtte megbeszéltem. Neki lett volna, neki lett volna módja. Karácsony, fogalmam nincs. Hát az, hogy utólag egyébként erről hogyan vélekedik, ahhoz beszélni kellett volna, amikor megbeszéltem vele előtte, akkor meg erre nem reagált sehogy de ma is megemlítette, hogy rászavazott te unikummal. Ez de most ér. mondom, hogy neki is elmondtam ugyanezt, és akkor nem reagált. Mit akar tőlem hallani? Én, én csak segíteni próbálom. De ne segítsen ér. olyanban, amiben nem tud. Azt mondja meg nekem, hogyha egyszer erről kettünk között szó volt, arról nem beszélve, hogy még hányszor volt szó négy szem közt, akkor mi az, amit ön sugalni akar, amit ön tud, és én nem vagy, és nem jöttem én még rá? Én nem tudtam, hogy ön rájött -e erre, én csak nekem ezt. De még egyszer mondom, túl vagyunk azon, amiről ön beszél. Valami új nóvumot kéne felhozni a történetben, hogy előbbre lépjünk, mert amiről beszél, megtörtént. És nem volt következménye. Ő milyen következményről tud, amiről én nem tudok? Akkor nekem ez kimaradt elnézést. Én, én is nagyon sajnálom. A mai műsor. Oké, okay, rendben van, ez egy 19 éve létező műsor, abból egy műsort figyelembe venni lehet, de nem érdemes. Most különböző mondatokat nyerek le. Rossz indulatú gesztusnak, de tenném hozzá A kutatók erre pénzgyűjtésbe kezdtek A kontaktek közösségi hálózaton Összesen 100 ezer rúbert, 464 ezer forintot kívántak összegyűjteni Az adománygyűjtő akciós sikeresnek bizonyult még a hírekbe is bekerült Így ki tudták fizetni a tartozást Később a kutatók által használt Megafon Mobilszolgáltató megígérte, hogy visszatéríti Min iráni SMS-einek az árát, plusz kitalál egy különleges tarifát, hogy olcsóbbá és kiszámíthatóbbá tegye a sok követeliségének a költségét. Ezt a hírszerkesztő figyelmébe szerettem volna így utólag ajánlani. Arra szeretném kérni Horváth Pétert, hogy most hívjon föl. Ne felejtsék, november 4-én hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokáljába. November 4-e hétfő este fél nyolc. Péter! Amíg Horváth Péter nem telefonál, addig ugyanebben az ügyben kérem önöket, csak még nem mondtam, hogy legyenek szívesek telefonáljanak és adjanak nekem tanácsot. 06148909999 és egy. Horváth Péter és önök. Jó so reggelt! Na itt vagyok, tia, a horvát értelemben. Jelen pillanatban három önkormányzati szerződésem sorsa bizonytalan. Holnap fogok beszélni egyebek között krisztinával ott mi ketten el fogjuk tudni varni azt a szálat, ami annak a szerződésnek a sorsát illeti. De van egy 18. kerületi, és van egy új Pesti. Mind a két okay. szerződésem évvégéig szól teljesítés igazoláshoz kötött, amiben ön, illetve önök, te pontosan tudjátok, tudják, hogy én mindent elkövettem annak érdekében, hogy az október teljesítsem, ez azonban rajtam kívülálló okok miatt nem sikerült. Ennek a szerződésnek a sorsáról, illetve ezeknek a szerződéseknek a sorsáról dönteni kell, és miután a 444.hu nem ajánlotta fel a segítségét, és most megint nyeltem egyet, így most hozzád, és önökhöz fordulok a tekintetben, hogy mi legyen. Én a te személyes szolgálatodat szívesen igénybe venném a tekintetben, hogy miközben én írok e-mailt és levelet ennek a levélnek a másolatával, ha felkeresnéd a 18. illetve a 4. kerületi önkormányzatot, azt megköszönném, amiben egyrésztről benne lenne az, hogy ők mit gondolnak ennek a szerződésnek a sorsáról, amiről, aminek még két hónapja van és amely két hónapról valakinek döntenie kell és én szívesen felajánlom az önkormányzatoknak, hogy ők döntsenek, de jelen pillanatban a fül... Fü mit, mit nem mozgatnak? Nem az A fülük bontja A fülük sem mozgatják, é. már pedig lenne, itt ugye pénzről is van szó. El kéne tudnom dönteni, hogy én most az októbert kiszámlázzam-e vagy sem, amit egyébként én teljesítettem hozzátéve hogy a 18. kerületnek, a, egyedül a 18. kerület tartozik, ez vasárnap jár le, tehát hétfőn tudom megmondani műsorban, hogy a 18. kerület pontosan fizetette, ami egyébként Ugi Attila regnálása alatt soha az életben nem késett, hogy Mester László idején hogyan volt, azt már elfelejtettem. Ugyanakkor a könyvelőm arról tájékoztatott, hogy 50 nap után akkor is ki kell fizetnem a... A, az áfát, hogyha egyébként az összeg nem folyik be, míg én, mint katás nem kell, hogy bevalljam azt az összeget, ami nem folyik be, tehát 50 nap esetén a 49. napon sztornoztatnom kell ahhoz, hogy ne kerüljek olyan helyzetbe, hogy olyasmiért fizetek, ami egyébként hozzám nem folyik be. Nem gondolnám, hogy te Szaniszló Sándor vagy Déri Tibor színe elé kerülsz, bár a te erőszakosságodat illetően még ez is lehetséges. Az a kérdés, hogy én a jövő héten ezügyben igénybe vehetem el a személyes szolgálatodat. Igénybe, holnap nem tudunk ez ügye még semmit csinálni, ezek leszek nagyon nem, korai. Nem. A jövő hét azért, mert nem, nem vagyok itt honnan, külföldönből, de 11-től bármikor éjjel nappal rendelkezésre állok, a Tamikló is, meg a Dér is, és megy megyek, és odafekszem az irányba. Ez egy hétfőn se találkozunk? Nem, nem, nem, mert én külföldön leszek most, egy-két egy vagyok itt. Hát, Péter, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy. Sajn... Az... Nem, 11-éig tiz nem várom. 11 késő. Igen. És hol nem lehet? Holnapi Az akkor a Az az mekkorai? Mondjuk 31. Nem nem, nem, nem, nem. nem. Oké, okay, Péter, majd me me meg, kell, megpróbáltuk, megvártjuk. nem, visszatérni biztos, hogy nem. Az a kérdésem, köszönöm szépen, hogy bárki önök közül e, hajlandó-e arra, amire én egyébként Horváth Pétert kértem, mert hogy vele kapcsolatban van tapasztalatom, és ha igen, illetőleg ha nem, mit gondolnak erről a két történetről? Én déli Tiborral és Szamiszló Sándorral, október 13-át követő héten próbáltam felvenni a kapcsolatot. Semmi barátkozás, semmi gesztus, egész egyszerűen elvarni a szálakat. Ők az elmúlt 17 napban nem reagáltak. Szaniszló Sándor esetében volt egy közvetítőm, akinek tegnap megírtam, hogy sajnálom, hogy nem jutott előbbre. Ő azt írt, hogy hamarosan előkerül, de hogy ez a hamarosan mikor van, nem tudom. Én pedig nem szeretnék újabb és újabb műsorokat áldozni. Ezért azt kérdezem önöktől, hogy ha akarnak, kérdezzenek, ha akarják, mondják el a véleményüket, e illetőleg valaki vállalkozik-e arra, hogy azon kívül, hogy én interneten és levélben is elküldöm azt, ami rám tartozik, van-e olyan, aki hajlandó a kejfejjacsik követeként eljárni, mert hogy én személyesen nem megyek oda, az tuti. 061 489 és 0630 Ha kérdeznek, válaszolok, ha van jelentkező, akkor érdemben foglalkozom vele. 061 489 és egy hat Kívánok. Én visszatérnék egy pillanatra, ha megengedi a tarlós... Nem, karácsol, nem, ne haragudjon. Ahhoz Jó. nem fog tudni visszatérni, mert számomra az a fejezet befejeződött, és miután nem szeretnék a személyes sorsommal permanensen foglalkozni. Értem. Én most azt kell, hogy elintézzem, amit felajánlottam önöknek témaként, beleértve, hogyha senki nem jelentkezik, akkor magad, uram, ha szolgád nincs, beleértve, hogy önökre nem mint szolgaként tekintek. Enzo! Lehet, hogy nem választottam jó idézetet. A kérdést akarnak intézni az ügyben hajrá. A 444.2 szerkesztőségileg, vagy egyénileg óhajt besegíteni. Most itt a ragyogó alkalom, hogy ne írjanak róla, hanem telefonáljanak. 061 489 és 063677-1161. Három perc múlott negyed, kilenc. Még aborult az ég. szemérmesek vagy 0 0999 és 035t egy16 Tehát lehet utáni fogod a kérdést, de engem nagyon szóbb, az, bocsánat az előző előtti hallgató, melyik a fontosabb, Karácsony Gergely eltűnése, vagy ez a két nem polgármesteré? Ez kell az én a te életedben, a hallgatók életében. Én egy kalabban kezelem a háran. Oké. Okay. Tényleg egy kalabban kezelem. Tehát hogy mondjam, e, itt, itt e, ez ugyanaz a történet? Nem a barátaimról van szó, szerződéses kapcsolatokról van szó, az egyik esetében egy azon túlmutató kapcsolatról. Hogy el Zsoltal és Ugi Attilával, hogy alakul az életem, arról majd beszámolok akkor, hogyha lesznek benne események. De ott még rövid idő telt el. Az én számomra ez a két ember kiállította magáról a bizonyítványt még mielőtt megszólalt volna a műsorba, vagy van Attila, amelyek is szólalt. A karácsonyértől meg most hájtszak, és ez egyre, egyre. Én ezt értem, de van administratív, amit le kell, hogy zárjak. Gézle. Értem, értem, csak a... én ezt, a másikat, ezt én nem tudom. Nem én, ezt, én, én ezt értem, hogy nem tudsz napi rendet fölötte, beleértve, hogy én se, de meg kell, hogy tegyem. Most pedig azt kérdeztem önöktől, hogy akar-e nekem bárki segíteni az ügyben, hogy elmegy. Ha pedig nem akar elmenni, de kérdést akar föltenni nekem, vagy javaslatot akar tenni, a tekintetben, hogy szerintem mit kéne, hogy tegyek akkor örömmel állok a rendelkezésére, miközben őszintén sajnálom az apropót. 061 és 0636771161. Most én vagyok a saját magam 444. pont húja. Ezt a kérdést többet nem teszem föl. Nem kicsit leszek, vagyok csalódott akkor, hogyha önök ezügyben a fülük botját sem mozgatják, de önök azt csinálnak, amit akarnak. 0614890999 és 063677161. November 4-én hétfőn este fél nyolctól nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokáljában. Még 14 percen keresztül, nagyjából 14 percen keresztül várom az önök reflexióját vagy jelentkezését. Egyébként, ha valaki e-mailben jelentkezik, mert nem akar betelefonálni, ám legyen, de akkor a telefonszámát is tüntesse föl, dörö.fialajanos.kukac.gmail.com. Nekem ez fontos. Jó reggelt. Jó reggelfialó úr. Én annyit csinálnék, hogy elküldeném a teljesítés igazolásokat és a számlát, postán. De igazolást de... ők állítja, ki nem én. Akkor mindegy, akkor a, a számlát biztos elküldeném, de személyesen sem vinném be. Szerintem nincs arra szükség. És hogyha... És mit csinálok a szerződésemmel? Hát az megvárja, míg lejár. Decemberben, ugye? De, de annak, igen, tehát annak szerződ... akkor azt várom el az önkormányzatoktól, hogy úgy fizessenek, hogy közben nincsen teljesítés? Hogy ne, Hát nem önön múlta a dolog. Gondolom, ez szabályozza a szerződés. Nem önön múlta az, hogy nem tud teljesíteni. Én igen, de én nem szeretném őket abba a helyzetbe hozni, hogy azt mondjam, hogy felmarkolom a pénzt, miközben azt bizonyítom ezzel, hogy jogellenességen kaptam őket, méghozzá a nagy nyilvánosság előtt. Akkor így módosítom, hogy jogilag, tehát, hogy én biztos kibocsátanám, de hogy ön személyesen úgy dönt, akkor nem küldi be a számlát, de ez már ez személyes gyöntés. És mit csinál a szerződéssel? Én... Hát akkor az lejár. Én ezt értem, de van még két hónap. Az elmúlt hát két héten hogy... nem történt semmi. Miközben de mindent elkövettem jelteni, annak hogy... érdekében, hogy legyen valami. Igen, de attól függetlenül, hogy ön kiszámlázza, vagy nem, attól függetlenül a szerződés le fog járni, azzal a különösebb teendő szerintem nincs. De az ember miért tart fel egy olyan szerződést, amiben egyébként a teljesítésének nem tud eleget tenni, miközben ő teljesítene? Hát, hát, hát teljesítene egyébként úgy, hogy elköszön, hiszen én nyilvánvalóvá tettem, hogy ezekkel az önkormányzatokkal nem óhajtom a további együttműködést. Tehát ez aztán végképpen furcsává tesz, hogy miért tartom akkor föl. Mondjam. Igen? Nem kell fölmondani, hát hagyni kell lejárni, és ennyi, nagyon sok ilyen eset van más területeken is. Azt nem tudom, köszönöm szépen, hogy hívott. Jó reggelt. Jó reggelt. Ez a Köszönöm szépen. Ha valakitől tanácsot és javaslatot kérek, akkor... Ha arra emlékeztet, hogy ez az én dolgom, azzal nem viszel előbbre, de tök jó telefonat. 061 és 06 Mondják el az őszintét, nem kell, hogy ketszűs kézzel velem. Nem tudom, hogy a tapintatot, a gátlásosságot, az érdektelenséget, hogy mit érjek tetten abban, amikor valamiről, amiről azt mondom, hogy nekem fontos, és egészen kivételesen kikérem az önök véleményét, sőt, vakkal, akitől konkrét segítséget is várok, mint hogy annak idején kirándulás szerveztem az ORTT panaszbügyösségára, ez nem ugyanolyan, de kicsit hasonló, ilyen érdektelenséget mutatnak. Tudomásról veszem, nem is kárhoztatom önöket ezért. 11 percük van arra, hogy valamit mutassanak abból, hogy élnek. Jó reggelt! Jó reggelt. Én úgy gondolom, hogy ha szerződés érvényben van, akkor nem SMS-eket küldenék, hanem e-maileket, hogy legyen nyoma. És azokban az időpontokban, amik ezeknek az uraknak, hölgyeknek föl van tartva ezt a rádióban közölném előre. De megtörtént. Ugye, ezek, ezek megtörténtek, én pedig Déli Tibornak akkor nem tudom. Mennyi... Akkor kell számlázni. Nincs, nincs meselek, sem kell számlázni. És mi Tehát legyen a, a szerződéssel? És mi legyen, szerződés... legyen a szerződés, a szerződés az, az lejár akkor, amikor lejár. Amit az elmondott, az egy kicsit érzelmi és meg szakmai <gül> kérdés is, hogy nem kíván velük dolgozni, de a szerződés érvényben van. Ő én... akar dolgozni, és az ön munkáját nem tették lehetsző és akkor mit csináljak akkor, hogyha eljön az 50. nap, mert én nem szeretnék áfát fizetni azután, ami nem folyik be? Hát én úgy gondolom, hogy azért talán a hallgatók között lesz egy olyan ügyvéd, amelyik önnel Ügyvédem, jár, köszönöm szépen, van, ez nem ügyvédkérdés. Köszönöm Eztük szépen. Van. Le lehet nektük, oké, a rendben, a felszámolást se fog indítani Újpest és a 18. kerület ellen. De kétségtelen tény, hogy kértem önöket, hogy mondják el a véleményüket. Tehát nincs letorkolva. is Benedek elvállalta a holnap 9 óra helyett a 8 órát. Tehát lesz holnap Városliget. Lesz Városliget, lesz Kétfarkú kutyapárt, lesz Újpest, és lesz baranyi kristina. Jöreget kívánok! kívánok! Jó reggelt kívánok! Én érdekli levelet az új polgármesternek az egész dilemával, és arra te De Én már ezeket a dilemmákat megírtam nekik. Korábban. Ja, értem. Bocsánat, akkor ez nekem kimaradt. Hát mind a kettővel voltam kapcsolatban. Hát az egyik, ugye az volt, aki megírta azt, hogy én nekem Csepelel is volt, hogy milyen nemtelen dolog, hogy én együttműködöm a 18. kelet vezetésével, miközben ő volt az alpolgármester akkor, amikor a főnökével működtem együtt. Ez a 18-i kerület, a 4. kerület pedig hát innen kivonult azt követően, hogy Vájé Nagy Vilmossal egy telefonos interjú készült, pontosabban mondva egy ingatlanról volt egy hármas interjú, a lendő polgármesterrel, polgármesteri előttel egy betelefonálóval, aki törzshallgatón volt valamikor és velem, majd mintán közölte, hogy ez egy e, ilyen e, izé játékban nem vesz részt, elköszönt anélkül, hogy lehetővé tette volna, hogy én adásban megkérdezem tőle, hogy mi a baj, a tekintettel arra, hogy még a műsort is elkérte, és akkor se jelezte, hogy nem lesz többet itt. Hát minden esetem ne idegesítsa magát. Az, az, az, az nem fog menni. Ilyenek te. vagyunk. Hát ilyenek, ilyenek vagyunk, ne haragudjan. A honpola például nem ilyen. És Maranyi Kristina se ilyen. Azzal együtt, hogy az együttműködésnek végét vetek, de Baranyi Krisztina se ilyen. Azzal együtt, hogy az együttműködésnek végét vetek, de Baranyi Krisztina se ilyen. Rendben van, megy. Jó reggelt! Jó reggelt, szia, Pereszi Szia! Uh, hát ez nekem az jutott eszembe, hogy hát figyelj, ezt neked kell elintézni, uh, hogyha nem jelentkeztek arra a megkeresésedre, akkor, akkor, de hát akkor van hova hogy te akartál teljesíteni, és a számlára azt kell ráírni, hogy pénzügyi teljesítés után fizet álfát magyarul, ha nem fizetsz ki, akkor nincs. nem vagy köteles. De ilyen. van, hát hogy ne lenne? A, könyv... nem lenne a könyv előre, szerint nincs. Jó reggelt! Jó reggelt, Sándor Flóri vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy hogy viselkedne a profi Fiala János ebben az ügyben? Ezt nem értem a kérdést. Hát, hogyha levonjuk a, a mai hangulatát, vagy legyállapodtát. Ne, ne, ne, nem lehet a könyörgöm. Ha levonjuk a mai hangulatomat, akkor nem vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiala, jó. Véleményem szerint következő lehetőségek vannak, felmondja egy oldalúan a szerződést, vagy nem mondja fel a szerződést, hanem kiszámlázza, ami egyébként a szerződés lejártáig jár, akkor felmerülhet a nem teljesítettségnek a kérdése, ez önön múlik, hogy ezt bevállalja el. Én szerintem két hónapon nem múlik ebből, nem lesz országos botrány, hanem pénzügyi botrány, vagy pedig, vagy pedig uh, nem, nem, nem számláz ki semmit, ezáltal semmilyen álfa kötelezettség nem keletkezik, a szerződés pedig lejár. És mi van az októberrel? <gül> az októbert azt én kiszámláznám, mert ott meg volt a szándék, hogy, hogy teljesítés történjen, az én véleményem szerint az, az még a vállalható kockázat kategóriában belül Köszönöm szépen! <gül> Holnap Baranyi Krisztina, Györgyevics, Benedek, Mura Emese és Kovács Gergely. November 4-én hétfőn nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Este fél nyolcól a belépés díjtalam. A november rény pedig kívánság alapján végig megy. Amikor még rendben mentek a dolgok, akkor hogyan Minden. Nem, nem, mindig együtt ebédeltem. Tehát ezek voltak a havi találkozók. Minden polgármesterrel találkoztunk. Jó. Jó, én azt értem, de hogy történt, hogy maga elküldött egy... Nem, összesítés... odaadtam a számlámat a, az, az ebéd közben. Jó, az... é, ha fejezem a mondatot. Tehát, mi volt a teljesítés, igazolásnak a feltétele? Maga hát az, hogy, hogy megvoltak meg a riportok. Hogy maga csinált egy összesítése... Nem, a... nem. A zuglónak nekem kellett csinálnom, a másik két önkormányzat pedig kiállított a ilyet. Amit én helyben aláírtam. Illetve a 18. kerületben így volt, Újpesten másképp. akkor levontam a tanulságot és a vége a zenének imáron nélkül nélkül kedves hallgató. Megfogadtam a tanácsaikat, beszámolok erről a jövő éten, hogy mit teszek, és nem fogom igénybe venni önöket semmilyen postai szolgáltatásban, hiszen a postai szolgáltatás az idézőjeles volt, hiszen nem jelentkeztek rá. Hogy én mit tettem, és hogy ők erre hogyan reagáltak, ezzel kapcsolatban, ha lesz, miről tájékoztatom Önöket. Köszönöm a figyelmüket! Uff, én beszéltem! Lett egy jelentkező! Nemes Gábor van a vonalban. Putyin. Vladimir Dladimirovic. Igen. Túlmennön azon, hogy lehegeztik a csatornafedeleket, ezt mindig megírják. Balás Pétertől kezdve szijártó Péteren át mindenki elmondja, hogy mit gondol róla. Most itt a sor, hogy Nemes Gábor is megszólaljon. <gül> hát most Pucinról vagy Magyarország és Putin kapcsolatáról, mert ez két különböző dolog. Azért mi, mi nem vagyunk ottan a, a legelső helyen a putyini politikában. De Putyin által is védjük a keresztényeket. Ö, hát Ö. igen, ez egy érdekes megközelítés. Hát tele vagyunk érdekes megközelítéssel, édesem. Igen. Jó, hát akkor először inkább Putyiról, mert ugye én valaha moszkvai tudósító voltam, még egy könyvet is írtam, Tudom. Most nem a reklámhelye, mert már senkit se érdekel, mert régen volt. Amelynek az volt a címe, hogy Putyin Oroszországa kézikönyv Orbánnak. Na most ebben leírtam Putyin Oroszországát, amely hát egy eléggé sajátos világ, eléggé sajátos történelmi helyzetből alakult ki. Végülis Putyinak sikerül stabilizálni valamit, ami nagyon-nagyon ami szétesőben volt, de a stabilizáláson túl, meg azon túl, hogy hát elég komoly pénzeket tett elő, meg, meg az a olajgarha kör, amelyet képvisel, hát nem sokat tett Oroszország gazdasági megerősödéséért. Paradox módon ennek ellenére Oroszország világpolitikai szerepe most erősödik, de főként azért mert hát a, a, a partnerek, vagy, vagy, a, vagy a versenytársak olyan helyzetet teremtenek, ahol ő gyakorlatilag különösebb ráfordítások nélkül, különösebb anyagi ráfordítás nélkül nagyon jó helyzetbe kerülhet. Hát Szíria, egy, egy ragyogó példa, Szíriában nincs komoly, nagy, olyan katonai, orosz katonai erő, amely, amely lekötni az orosz gazdasági, kapacitást, sőt, kitalálta azt a, az újítást, hogy gyakorlatilag nem az orosz hadsereg van, vagy jó részt nem az orosz hadsereg, hanem nevezett zsoldosok. Tehát profi, profi katonák, mattalócok, akik ott ö, végzik a, a munkát, pénzért, és ö, még csak nem is mondhatjuk azt, hogy ezek azok a bizonyos zöld emberkék, akik, akik ilyen rangjelzés, vagy országjelzés nélkül uniformra vannak ezek, van országjelzés rajtuk, de ők függetlenek. Egyébként ezt az amerikaiak is csinálták, pont a közel-keleten rengeteg ilyen magáncég végzett igen sok korábban egyetemen katonainak számító feladatot. Na most, ez Oroszország. Most ezen belül Magyarország hát azért nem, nyilván nem a legfontosabb nekik. Magyarország jól jön, mert az EU-n belül van, és az EU-t ezzel kicsit gyengíteni lehet vagy tágabb értelemben a nyugatot, a NATO. gyengíteni lehet azzal, hogy Magyarországon is ugye hát valamilyen szinten beteszik a lábukat, gazdaság, politikák, gazdaságnak kevésbé, mert, mert nem, nem tudnak mit nyújtani. De nagyjából ez, a, ez, a, ez a, a nagy világkép. Most ezen belül ezek az apró részletek, hogy, hogy egyrészt, hogy hogy adjuk el, tehát, hogy bevesztjük a kereszténységet, meg nem tudom micsoda, tehát ez, ez, egy, ez elég komikus. De, de tulajdonképpen a Putyin szempontjából ez egy, ez egy logikus lépés. A magyarok szempontjából, hát ezt már nehezebb megítélni, nem látok bele Orbán fejébe, de én nem hinném, hogy ez bárhol erősítené az ő pozíciója. És miért jön Ennyi? ide? Azért, mert Hát, minden évben jön most már, tehát ez egy, egy szahadó már. Én ezt értem, csak azt kérdezem tőle, Igen. hogy ez evidense, hogy, hogy egyébként az ő naptárjában erre hely van. Nézd, ő neki ez egy nettó nyeresség. Hát annyit belefér egy nap, eljön, semmiben nem kerül, és demonstrálja, hogy, hogy az Európai Unió annak ellenére, hogy a szankciókat alkalmaz vele szembe azért, azért nem teljesen egységes ezen a téren, és ez neki nagyjából megéri, meg nyilván vannak olyan egyéb kisebb, nagyobb ügyletek, amelyeket ilyenkor meg lehet beszélni. Mi a helyzet kelet-ukrajnában? Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Hát a Dunyetsz szerintem... környékén egészen áldatlan viszonyok voltak az elmúlt időben, és ötszám jegyú halótról volt szó. Igen. Szóval ez egy olyan dolog, hogy... Amíg, amíg ez a felállás van, mint most, tehát gyakorlatilag az, megszállja az oroszok ezt a két részt, vannak ott saját erőik, amelyek egyébként tehát egyre inkább báberőké válnak. Most mondom részletesen nem ismerem, de hát azért feltűnő volt, hogy, hogy milyen gyorsasággal végezték ki saját embereiket, vagy vég, vagy ki őket. Nyilvánvalóan ez egy, ez egy olyan gomb, amit bármikor meg lehet nyomni, bármikor hatást lehet gyakorolni. Oroszországnak lényegében az az érdek, hogy a jelenlegi helyzetet föntartsa, hogy, hogy Ukrajna konszolidációját konszoli, megakadályozza, vagy nagyon drágává tegye. És tulajdonképpen itt, itt is hatást lehet gyakorolni. Az más kérdés, hogy, hogy azért Hosszú távon, szóval itt mindig a rövid és a hosszú távú dolgok keverednek, és, és néha jelentmondásanak egymással, hogy hosszú távon megéri Oroszországnak, mert hogyha most nagyon-nagyon föl a magasra emelkedünk, tehát nagyon-nagyon nagy történelmi és geográfiai táblatokból nézünk, akkor Oroszország lényegében utóvédharcokat folytat. Utóvédharcokat, tehát, ha aminek ott... érdekében? Hát a saját befolyása, vagy térség. Ugye arról volt szó, hogy Oroszország legalább a volt Szovjetunióban valamilyen domináns vezető szerepet játszon, és, és, és legyen, legyen egyfajta, hát olyan hatalom, ami, ami, amitől a többiek függenek, a, a, akik félnek tőle, vagy barátok vele, vagy, vagy nem kíván törlendő. Na most nézzük Ukrajnát. Ukrajna valaha egy olyan terület volt, ahol Oroszországnak nagyon erős politikai pozíciói is voltak. Gazdasági is, hát Ukrajna nagyon nagy részben attól a gáztól függ, ami rajta keresztül megy, és orosz gáztól, és hát természetesen a politikusok is, ugye Janukovicsról úgy beszéltek, mint, mint, mint orosz bábról, ami így valószínűleg nem volt igaz, Ez nem vért, hogy most Janukovics oroszországban van, Olyan volt elnök, akit ugye megbuktattak a majdan forradalma, vagy a majdan felkelése során. Na most, de Oroszország mindenképpen Ukrajnában komoly pozíciókkal bírt, ott volt, és ma is ott van ugye a Krim, ahol Szevasztopol egy, egy orosz támaszpont volt, és miért, miért nem, nyilván veszélyben érezték a pozíciójukat, bevonultak a Krimbe, és ö, hát, Kelet-Ukrajnába is. Na most ezzel, igaz, hogy a Krim az övék, de hát mondjuk Szevaszopó korábban is az övék volt, és Észak-Ukrajnából tudják ö, Ukrajnát beszélgetni, viszont Ukrajnát mint olyat elvesztették. szóba nem jön többé, hogy Ukrajnára, az Ukrán belpolitikára, ö, az Ukrán külpolitikára, az Ukrán stratégiai szövetségre ö, bármilyen hatást gyakoroljanak, és Ukrajnát folyamatosan nyomják a nyugat felé, a NATO és az Európai Unió felé. Ugyanezt történt Grúziában Déloszétűje ugyan az övék, meg Abházia az övék, de Grúzia elveszett. Grúziában semmifajta orosz befolyás nem lehet addig, amíg, amíg ők a, a, a fő ellenség, akik ö, az ország szuverenitását és egységét megbontották. Tehát ebből a szempontból a, az orosz győzelmek, és idézővel teszem, stratégiailag hát veszteségnek számítanak, mert stratégiailag azt jelenti, hogy Grúzia is, Ukrajna is, egy ellenséges, vagy az általuk az orosz politika szempontjából ellenségesnek tartott szövetségbe, erőben... De miért egyképpen. éli mégis meg? Mert valami logika kell, hogy legyen benne. Hát ugye ezt szokták mondani, hogy pillanatnyiak jó ötletnek tűnt. Vegyük sorra. Grúziában, Grúziában volt egy lehetőség, hogy valamilyen módon konszolidálják a dolgot Ö, meg lehetett volna oldani azt, hogy ö, tehát ez most már egy történelmi múlt és, és a lehetséges variánsokról belehet, hát be lehet, de... hogy a politikában sohasin soha? Tehát abban együtt mondod? Igen, igen, de hát jó igen, hát nem tudjuk mi lesz száz év múlva de az biztos, hogy, hogy meg lehetett volna azt csinálni még, még, még Szakasvili alatt aki persze egy volt grúzelnök aki, aki aztán, a... ugye úgy a polgármestere volt igen, igen, és aki aztán mindenkivel összeveszett. De aki, aki egy kalandor volt, és, és valamilyen módon azt hitte, hogy ő neki húzigátni lehet az orosz medve, nem tudom, hogy megvének van-e bajsza, de szóval valam, valamilyen szőrzetét az orosz medvének, hát nem lehet. Legalábbis Grúzia, ahhoz túl kicsi. És de, de mégis az oroszok egy ideig játszottak azzal a lehetőséggel, hogy hogy Déloszétián és Afázián keresztül, mint egy ilyen hát az angol azt mondja, hogy Bergening chip, tehát egy ilyen alkú alkú, olyan pénz, amit az alkuba be lehet vetni, valami hatást gyakorolnak, valami módon megőrzik a befolyásukat, legalábbis barátti teszik Grúziát és kevésbé lökik a NATO felé. Ez a hajó elment. Uh, ebben szerepet játszottak a, a grúzok uh, uh, hibái is, és nevezetesen a szakasúd hibái is, de. de ők úgy gondolták, hogy, hogy azt, a, azt a lehetőséget, amit, amit nyújtottak nekik, azt ők maximálisan kihasználják katonailag. Hogy aztán ennek a hozadéka mit hoz, nyilvánvalóan déloszétiával és abháziával, hát uh, sok sikert nekik, szóval ez, ez két uh, olyan terület, amelyet finanszírozni kell, amelyek nyilván magukban él nem életképesek, amelyek hát valamilyen módon integrálódnak nyilvánvalóan az orosz gazdaságba és az orosz politikába. de hát nem ez az, amire nekik szükségük lenne. És ha megnézzük, az összes többi volt szovjet köztársaságba lényegében nincsenek szövetségesek. NATO és amerikai támadpontok vannak körös körül, tehát ennyiben ők még mindig utolvét harcokat folytatnak, most úgy tűnik, mondom, ilyen pillanatnyi napi szinten, hogy, hogy, hogy az oroszok hát, ö, ö, jobb pozíciókba kerülnek, világméretekben, és a többi. Tehát azért nézzük meg azt az egész puha altestüket ottan a, a kaukázusban, ahol, ahol rengeteg gondjuk van részint a muzulmán, illetve hát muhamedán szélsőségekkel, amelyek, amelyek, amelyek tényleg, tehát a vahabita szélsőségekkel, részint a saját barátaikkal, akik ezekkel szemben a szélsőségekkel harcolnak, a saját satrapáikkal, azért akinek kadirova támaszak Csecsenföldön, azért az nem aludhat olyan nagyon nyugodtan minden éjszaka. Szóval én úgy érzem, hogy, hogy az oroszok a közel azáltal, hogy, hogy ott kivonulnak a kivonulnak, kivonul Amerika, vagy részben kivonul, azáltal, hogy hogy valamilyen megerősödött adszad, hogy, hogy, hogy a mindenfajta kalandorok vannak ott, mint például az Erdogán. Ezáltal ő neki a pozíciói megerősödtek, de mondom, ehhez azért kellett az ellenfelek hülyesége is. Jó, de hogy egy írnád le a történelemben, miközben ez egy súlyos szókép zavar, akkor állandóan partiban van. De ez lehetséges összefüggésben van a méretével, meg, meg, meg azzal. De hogy... nem, egyszer már, ki, egyszer már kiszorult. Tehát most akkor vegyük Szíriát. Öm, egyszer már kiszorult onnan. Tehát, illetve maradt egy, egy, egy az az egyed darab támadpontja. Öm, most, most lehet, hogy több van, most, most nagyobb, most rászorult. Tehát ne áltassuk Ha Netán-Szíria stabilizálódik, ha Aszad stabilizálódik, akkor az első, akit kiraknak, az az oroszok lesznek. Hát ez nyilvánvaló. Ö, és hát ne felejtjük, hogy, hogy Irán is egy ilyen kétélű fegyver. Irán jól jön nekik ott a térségbe annyiba, hogy gyengíti az amerikaiak befolyását, de hát azért Ö, Irán nem egy olyan szövetséges, aki, aki aláveti magát az oroszoknak. Ha pillanatnyi érdekeik úgy kívánják, akkor bármit megkezd. Egyébként hát Erdogánnal is ugyanez eredet, azért Erdogán is jelenleg még mindig a NATO tagja. És, és sok mindent csinál, de, de azért bizonyos dolgokat nem mer megcsinálni. Tehát, ö, az egy más dolog, hogy most úgy néz ki, hogy rövid, ha rövid időre is, vagy, vagy egy, egy, egy hülye helyzetben is, függébe, függésbe került az oroszoktól, mert, mert belemászott egy olyan játszmába, ahol az oroszoknak is vannak adóik. De hát sehoz is megírva, hogy Erdogánnak ö, közép vagy nagyhatalmat kell játszani Szíriában. Te bele belelátsz ezekbe a kártyákba valamelyest? Nem, dehogy látok bele, én olvasom a, a világsajtot, se, semmi külön plusz információm nincs. Hát nem, csak amit össze... összerakom a, a dolgokat, így van. Legfőjebb annyi előnyöm van, hogy öreg vagyok, és összetudom hasonlítani korábbi ilyen fejleményekkel, és, és, és az egészet mondjuk egy, egy, egy ilyen hosszabb távú fejlődés ívben látom, és, és nem, nem csak azt a szegmest emelem ki, ami, ami ma fontos. De egyébként de ezek nem olyan, olyan borzasztó, bonyolult dolgok. Tehát mondom, minél magasabbrából nézed, annál, annál egyértelműbbek, és, és hát nem is egyszerűbbek, de világosabbak a dolgok. Ö, Oroszország úgy erősödik, hogy közben gyeng. Tehát bizonyos pontokon erősödik, de globálisan Oroszország menjünk, gyengül, mi? néhány ezer kilométerrel arrébb, mert azért a mai beszélgetést nem lehet lebonyolítani Barcelona nélkül. Hát igen. Mi a helyzet? Hát ugye ez is, ez is megint az, amikor pillanatnyilag jó, jónak látszó döntések, aztán hosszú távon katasztrofális következményekkel járnak. Bekerültek egy olyan spirálba ezzel, ezzel a függetlenségi törekvésekkel, amely, amely részint kontrollálhatatlanná vált, részint Részin, hát kontraproduktívá is volt, De hát nem csak a katalánok, mindenki, mindenki, tehát egy kis hülyeségért senki sem megy a szomszédba. És a, a spanyolok is, ugye, pont egy, egy, egy választási kampány kellős közepén hirtelen minden katalóniáról szólt. Szerintem Sánchez arra gondolt, november 10-én lesznek választások, most már a negyedik éven belül, és, és, és egy éven belül a második, áprilisra volt legutóbb, arra gondolt, hogy pont akkor fog beütni a, egy, egy, egy kontrollálatlan Brexit, káosszal ezzel kapcsolatos félelmekkel, és akkor majd mindenki ő mint a nyugodt erőre fog, fog nézni meg. Hát a Brexit nyilván azért elgondolkoztatja talán a katalánokat is, és akkor minden jó lesz, nyer néhány parlamenti helyet. Nincs kizárva egyébként, hogy a végeredmény ez lesz, hogy nyerni egy parlamenti helyet, de a Brexit elretentő hatása úgy tűnik, hát legalábbis egy kicsit távolabb lesz. És Katalóniában az, hogy a bíróságok egyébként kénytelenek voltak most dönteni, és, és most ítéletet hirdetni, mert két éve vizsgálati fogságban voltak azok, akik, akik elítéltek, és ha valaki két évnél tovább van vizsgálati fogságban, az például az Európai a legfelsőbb bíróság, meg az emberi bíróság nagyon rossz képen beszél. Úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy most lesz ez a döntés, meg volt a döntés, és Barcelona egy ideig ugye lángokban áll. Akkor legyen még egy harmadik terület, hogy meg legyen a háromszög, bár jobb visszakérdezhetni, hogy miért pont háromszög, mert ennyire lesz időnk. Ez Türingia, ha jól mondom. Igen. Hát Türingiában, na ott, ott, ott se teljesen egyértelmű a kép, mert ugye formailag a baloldal nyert. A, a Szélsőbala, a volt utódpártja az NDK állampártnak, ö, amely eddig is kormányon volt. Viszont a partnerei meggyengültek, a, a szociáldemokraták és a zöldek, tehát nem tudja föntartani a jelenlegi koalíciót. És megerősödött az AFD, ugye ez a... Nem kicsit... Ö, igen, megerő, de amelyet különösen tűringjában nyugodtan nevezhetünk neonáciának. Tehát ugye az se egy egységes képződmény, de a, a, a tűringjai szárnya, a tűringjai vezetése, az, az netto neonáciát nyugodtan állíthatjuk. Tehát és nyilvánvalóan ezért regálom és reményem szerint koalícióképzelent. Csak az a baj, hogy eddig mindig az történt, hogy a szociáldemokraták gyengültek, de a a másik nagy néppárt a cdu maradt, és akkor ez egy olyan stabilizáló tényező volt, Türingjában is, meg Németországban is. Igen, ám de most a CDU is nagyon visszaesett, nagyon erősen visszaesett. És akkor most megindultak nyilván a CDU-n belül is azok a harcok, amelyek minden kudarc után minden politikai erőt jellemeznek. És hát nagyon-nagyon kínos kormányzás elé néz most Merkel-kancellár is, hogy aztán Türingében konkrétan mi lesz és hogy lesz, ugye még az is felmerült, hogy a, a CDU, a keresztény demokraták, hát valamilyen módon megtámogatják ezt a, ezt a baloldali pártot, amely, amely, ami egyébként, hát hogy is mondjam, csak a matematika szerint logikus lenne, mert, mert a másik alternatíva, hogy az nem alternatíva, az alternatíva Németország, ugye az AFD, azért a kereszténydemokrácia, meg a néppártok még mindig hermetikusan zárnak a fasizták fel. Ez így marad? Ez még a CSU-ra is rá. Ez így marad? Igen. Ez így marad, mert hát jó, nem minden elképzelhetően nem merek jósolni, de ha nem ezt teszik, akkor végük. Akkor végük, mert, mert ebben mert ebbe jobb, a szélsőség mindig jobb. Tehát, ha, én, ha én átveszek néhány jelszót, vagy, vagy, vagy átteszek néhány hát elképzelést, akkor mindig inkább az eredetit fogják választani az ember. Tehát ha én beszállok mondjuk migráns ellenes karuszelbe, egy migráns ellenes kampányba, akkor, akkor nyilván azt fogják választani, aki mindig ezt mondta. És nem engem, aki, aki fél szível egy kicsit, de, de hát most én is beszállom. Itt el, ez nem itt el kell, hogy köszönjek, mert taxiba kell kivételesen szállnom, mert a TV műsoromnak most van a felvétele, és ugye a putyi látogatásból adódóan fogalmam sincs, hogy hányra érkezem meg. Te mikor látogatsz kis hazánkba a csatornafedél lehegeztés nélkül? Én a múlt héten voltam, úgyhogy valószínűleg karácsonyig most nem megyek. Köszönöm szépen. Szia! Szia, viszont Nem is Gáborot hallottak. 061489099 és 0636771161 még 250 másodpercig. November 4-én nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lakájában, ez hétfőn este van, aztán onnantól kezdve ez két hetenként így van egészen talán december 16-ig az az utolsó időpont. Minden nap kísérleti műsor, december 20-án utolsó adás, hogy aztán az internetre költözzek nagy valószínűséggel a rádióval együtt, de ennek a részleteivel részleteiről majd a jövő héttől kezdve foglalkozzunk együtt. Akár ugyanolyan, akár nagyobb, akár kisebb intenzitással, mint ahogy a szerződéseimmel kapcsolatban megnyilvánultak. Ez egy rádió műsor, itt nagyon sok szempontból szóból ért az ember, Beleértve hogy a hallgatásnak is van ereje, beleértve hogy az e-maileknek is van jelentőségük. Ha valaki szeretne még valamit mondani, amit már elmondhatsz, ne halaszt holnapra, azt most tegye, még 185 másodperc van, és utána fel kell, hogy álljak, mert egy taxi valószínűleg már itt áll a ház előtt. 06 és 06 36 szeretném elmondani, hogy holnap fél nyolctól Baranyi Krisztina Ferencváros 8-tól Györgyevics, Benedek, Városliges ZRT, fél kilenctől Múra, Emese, Újpest, kilenc-től pedig Kovács Gergely, kétfarkú kutyapárt áll. Részint az én, részint az Önök rendelkezésére, a Kovács gergely készült interjú második felébe Önök is beavatkozhatnak kérdéseikkel, hozzászólásaikkal, ha akarnak, de addig el kell, hogy jössünk, hiszen ma még van és nem csütörtök. Szerda van, október 30-a, 9 óra múlott, 1 perccel 061 és hat 06 egy 125 másodperc múlva pedig döröpont, fiala Kukac, gmail.com, figyelek, ha lesz mire. Adám te és